În cuvinte potrivite la Radio România Culturală Dar cu un telescop cu o oglindă de 100 de metri diametru Ce crezi că poți obține? Păi poți să vezi o moleculă, de exemplu Poți să vezi, poți să-ți explici de ce, așa ca să vulgarizăm în total, de ce strălucește Universul. Tot un telescop este și, cum să spune, roul poveștii următoare, sigur că da, e roul principal fiind Cristian Presură, cu care suntem acum în legătură telefonică directă. Bună ziua, Cristian, și mulțumim și pentru prezența de astăzi. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai venit cu vești proaspete, scrie space.com că în sfârșit s-a rezolvat misterul, s-a descoperit molecula organică din cauza sau datorită căreia universul strălucește, nu? În infraroșu. Deci... Da, universul este plin în afară de stele și de gaz interstelar. Gazul interstelar este un praf care nu este foarte dens, e mai rar că vorbim de spații imense, dar praful interstelar e compus din diferite molecule. Ori acest praf interstelar, într-adevăr, strălucea în infraroșu atunci când era în apropierea stelelor. Asta era curios. Oare ce molecule ar putea fi responsabile de așa ceva? Și s-a bănuit mult timp că ar putea fi vorba, într-adevăr, de o moleculă pe care noi o cunoaștem pe pământ și care se numește benzen, iar noile măsurători au confirmat acest lucru. Deci, până la urmă, această moleculă de benzen Stă la baza așa, metaforelor. Prozaică, da, exact. Generează metaforă, iată. Foarte frumos stă la baza metaforelor, aș zice că are și o poveste interesantă pentru că cercetătorii și-au pus problema cum ar putea să ia să apară. Pentru ascultători poate e bine să menționăm că molecula de benzen poate am învățat-o în carte de chimie, acea moleculă care are șase atomi de carbon așezați într-un hexagon pe care îl l desena profesoara pe tablă. Bun, -am, se molecula... am desenat -am -am o diagramă care. Este, este molecula care se găsește în hidrocarburi, deci în petrol sau chiar în benzină, de asta de unde devine și numele de benzină. E o moleculă pe care noi o cunoaștem pe pământ foarte bine și ne folosim de ea. În spațiu cosmic și-au pus astronomii și-au pus problema cum se cum te reușește ea să apară acolo în primul rând. Și au descoperit că ea se dezvoltă sub acțiunea radiațiilor ultraviolete ale stelelor din apropiere Deci, cu alte cuvinte, steaua nu numai luminează acel nor de praf cosmic unde se află molecula de benzen Dar o și formează prin influența radiațiilor ultraviolete Bun, performanța a fost posibilă sau descoperirea a fost posibilă datorită unui telescop Dacă am înțeles bine din știrea respectivă Uh, e curios puțin, este vorba nu de un telescop optic, Op optic ci da. de un radiotelescop. Exact, da. Un da. radiotelescop. Am, am fost și -o curios și am citit cu atenție articolul original din Science Pentru că de obicei moleculele din spațiu se descoperă cu telescoape optice Pentru că moleculele au niște semnături foarte clare în spectrele optice de absorbție sau, sau de reflexie Și se pot identifica cu toate, asta am aflat și eu într-adevăr spre surprinderea mea Că multe molecule se detectează și cu ajutorul radiotelescopelor. Radio Uh, și ele generează din spațiu, termi, uh, din spațiu uh, îndepărtat niște frecvențe foarte bine definite, uh, niște frecvențe radio, vorbim de unde radio, în cazul de față, pe o frecvență de 23 de gigahertz, virgulă 1102, o precizie care e mai mică de un milionime. Uh, deci acel radiotelescop a avut o astfel de precizie în așa fel încât să, să spună precis cât este frecvența și cu alte cuvinte să identifice precis despre care moleculă este vorba și trebuie să adaug pentru ascultător, că nu e chiar vorba despre molecula de benzen, este vorba de un derivat al moleculei de benzen, dar în principal povestea uh, rămâne la fel. Uh, și tot spre surprinderea mea cumva am aflat că într-adevăr chiar și radiotelescopele confirmă ceea ce știam de la telescopele optice că acești nori gazoși interstelari deci din apropierea stelor sau între stele sunt plini de molecule organice plini de molecule organice o grămadă de tipuri de molecule de, a, de alcool din punctul ăsta de vedere putem să spunem că spațiul este o beție cosmică. <laughs> da, exact la asta mă gândeam și eu. Da, eu mă gândeam că, până la urmă, această banală sau nebanală moleculă de benzen mă este... Bun, bun, compusul se numește benzonitril. Iată, benzonitril dă machiajul strălucitor al Universului. Da, ca să ne ia nouă ochii. Dar mai este o, o, cum să spun, o idee interesantă. Am putea să ne gândim așa că de acum încolo, combinând observațiile cu radiotelescoape și cu telescoapele optice, am putea obține informații suplimentare? Da, da, da, exact. Deci ai mare dreptate. Chiar, așa, chiar asta încearcă să facă. Problema a fost una tehnică, pentru că molecula de penzen originală nu se poate detecta în infraroșu și de aceea au căutat un derivat care poate să fie detectat și au reușit ca să găsească unul în, în, în domeniul undelor radio. Dar într-adevăr, combinându-le, obținem rezultate mult mai bine și informații mult mai precise asupra a ceea ce conțin acești nori de gaz interstelar, care încep să devină, spun eu, din ce în ce mai interesanți. Din ce în ce mai interesanți. Pentru că se împrinde molecule care devin din ce în ce mai complexe și întrebarea se ridică până unde ajunge această complexitate a moleculelor. Aici s-ar putea să avem surprize pe viitor. A, adică la ce, -i putea, ce am putea să descop, ce am putea, mă rog, ce am putea am să put... aflăm că... Speranța cea mai mare este ca să descoperim ceea ce uh, oameni de știință numesc macromolecule, deci molecule care nu conțin atât, să spunem, câteva zeci de atomi, că așa sunt molecule despre care vorbim acum până la 100 de atomi, ci poate macromolecule, deci molecule care poate conțin mii de atomi sau mai mult de mii de atomi și care într-adevăr s-ar putea să contribuie mai departe la apariția vieții în alte părți din univers și poate sub alte forme decât cele pe care le cunoaștem noi aici pe pământ. Și uite, așa o să ajungem până vom descoperi o altă formă de viață în Univers. Eu sper că ne va descoperi altă formă pe noi, de exemplu. Vrei să fi descoperit, am impresia. Da, aș să fiu descoperit. Să nu mai fi sub acoperire sau cum? Noi aici la radio nu putem fi sub acoperire, suntem descoperiți în fiecare zi și ne bucură să fim descoperiți de ascultătorii noștri. Sperăm că au ce descoperi. Îți mulțumim foarte mult, Cristian Presură, și te mai așteptăm și săptămâna viitoare ca să nu spun. Spunem, spunem doar așa o bucățică de informație că în curând vei fi, uh, sper că vei fi alături de noi în studio Ceea ce ne va bucura, bineînțeles Culea. Bineînțeles, sigur că da Încă o dată mulțumim, am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presură După cum știți, doctor în fizică la Philips Research Eindhoven, uh, Olanda Și acum mergem mai departe, urmează momentul uh, palpitant și important al emisiunii noastre concurs. Avem o carte. un cadou. O dăm cadou dacă premiu, nu o dăm cadou. Mă rog, o dăm cadou. O dăm, o dăm cadou? Dăm de fapt, Am primit o cadou de la evitura Nemira, dar nu pentru noi, ci pentru ascultatorii noștri. Este vorba de o carte care se cheamă Ultima Colonie, al treilea vorum din seria Războiul Bătrânilor. Deci bătrânii Nu sunt atât de bătrâni încât să nu poată să se războiască. Să nu mai aibă energie. Scrisă Scris. de? Scrisă de aici și să mă ierte cunoscătorii, nu știu cum se pronunță, John Scalzi, voi spune eu. Așa scriem, așa, așa cetim. <laughs> uh, el propunea un amestec de aventuri în spațiu și intrigi politice care captivează cititorii până la final. Așa este prezentată cartea. Acum mă uit la final și să vedem... Nu ai timp să o citești acum. Păi nu, dar vreau să văd dacă rămân captivat. Dacă rămâi captiv la final. Până găsești tu dacă rămâi captiv la final, să anunțăm și întrebarea, pentru care așteptăm răspunsul corect. Să anunțăm întrebarea. întrebarea la 0746223300. Este foarte simplă întrebarea. Întrebăm pe ascultătorii noștri... Uh... Ce se sărbătorește, sau ce centenar? Ce alt centenar sărbătorim? Ce alt centenar sărbătorim în acest an? Are legătură cu, să spunem doar atât, National geografic. Punct. Uite, finalul cărții. Așa că ești complet umană până la urmă. Știu, mi-am dat deja seama. Chiar așa mi-ar plăcea să știu cum. Sunt însărcinată, răspunse Jane și zâmbi este o trăsătură umană absolut clar. Aș spune foarte feminină. Feminină. Deși nu mamiferele sunt toate feminine, nu? Sau și feminine. În sfârșit, ai rămas captiv. Am rămas, rămas captiv, captiv, tocmai. Asta era okay. și sensul cărții. Perfect. Minunat. 0746223300 Dacă vreți să primiți premiu această carte, încă o dată, John Scalzi, credem noi, Ultima colonie. Se numește Cartea.